Beno eta garko sumarioan aipatu dugun bexalaxe telefonaren beste aldean gure deia atenditzen zigor gartzia dugu mendialdea biko zuzendaria egunon zigor ixogun Ben eh, aurrematrikulazio kanpaina jabiatu da izena emateak oraindikez baina propaganda bideoak eta karteleria guztia kalean eh, kalean dago dagoeneko eh, bihar bertan ateak eh, irekiak jaunnaldia iizanen duzue zenolako garrantzia daukan horrelako eh, jardunaldi bate eh, gurazontsakozen. Ba, gure, gure ditzik oso handia, ez da, e, atzo bertan, elaraziz iguten, ez da, ja, kampaina ez, ja, aurre matrikulazioaren fetxak zintzuk izango diren, e, izango direla otxaiaren e, bederatzitik e, amaidura bitartean, baina, bueno, pues guia aurre matrikulazioak duen garrantzia ikusita, ba, ba, ja benduan, aziginean, ez da, e, lanean, ez izan ginean urtsintzako aurre eskolan, eta baita e, berrio behitikoan ere, ba, bueno, ba, gure eskuntza proiektua aurkezten, e, abenduan bertan jada egin genitxuen e, eskolan e, ateiriko jardunaldioazuk, oso, oso arrakastatxuak, eta eta jendearen eskariz egin goditugu berriz ere bi hargoizean, ez da? bederatzerak eta laur denetan, mm -hmm. jarri duguitzor duak, Ba, familia familia hoe guztiak ezta e, oraindi salantzan egon daitezkenak ba ba ez da? ezta gure eterrira daitezten ezta da? orduan egingo dugu eskolari bisita aurrak lanean da gizan bitartean eta saiatuko gara hori ba, gure gure proiektua orkizten, ez da. Beraz, hara e, hor bilduko diren gurasua, que zuzen-zuzen e, ikusi dezakete e, bertan egiten den lana, baita, e, zentro osoa ere e, bizitatzeko parada izanen dute, ez da? Hori da, da gurasmoa, ez da. Pentsatzen dugulako, ba, bueno, ba, eta siniesten dugulako ere gure egitekoan, ez da. Hortoan, bueno, ba, egun erokotasunean nola lan egiten dugun, garrantzitsua iruditzen zaigu, eta gure proiektua bere hau lertzeko, eta berakizue, bueno, be, dereruko de de eskola garela, inmersio lingustikoarekin ja irurtetatik hasten garela, eta batzutan, ba, keska, keska sortzen du horrek, zalantza nola egiten duzue, baina gero praktikan ikusten dutenean, bueno, askoz urbehiago sentitzen dute, eta askoz, eh, bueno, ikusten duten, nola aurrak funtzionatzen duten ere, guk ere bai, eta eta, bueno, pentsatun dugu hori dela bidea, ez da. E, Inmersio lingüistikoa ipatu duzun nonbait eta Euskara oraingonetan aukera ona da e, e, ikasketak aurrera eramateko? E, bai, zalantzari gabe, ez da. Azkenean gure, bueno, ba, e, rekorrieda luzea eramaten dugu, ez? E, der, er, eramaten dugu dere duak, bai, zerren bertan ere, eta horrek emaitzak ematen ditu, ez da. Eta, eta bueno, bagero ere aurrak, gure ustez ta bueno hori da lortu nahi duguen helburua ba Zeigarren maia bukatzen, hamabe urte inguroetan bai pues, euskara baigazten eta bai ingele ezez maia txukun bat izatea, ez da. Eta hori eta hori, pentsatzen dugu hori lortzeko modua ba, bueno, bat ereduak eskintzen duela, ez da. Uh -huh. Zigor, nizelkarteak iaz argitaratu zuen bideo bat, e, testi galtza e, batzuk bildu zituena, eta hoien artean batek e, esan zuen e, euskara e, balia bideona dela batzeko. Bai, zer, zer guzti izadoz, ezta, azkenean, ba, bueno, sorionez gizartan ere eta gehiago e, entzuten da Euskara, ba, dugu lan orainik ere egiteko, baina, bueno, pues, e, izkuntzea integratza gire bada, ezta, Orduan eta, eta, bueno, etorkizun eza ba, ba, ateak ere gire gitzin itxuen, ezta, e, eta lanean ere, e, seguraski ere bai, ezta, hortaz, bueno, e, momentuan esan dakoa, iru izkuntzea dutkin ari gara, esta veira lo va izango ba genu ere ba, ba bueno, izango litzateke ezta eta eta de hecho ba uno badira familiar tampoco que tiene heritakoak badutenak ezta batek baino geiago ja la uarren hori Orduan, eh, Aberastasuna bestetik ez da, ez, uh -huh. Informazio osoa kalean da, eh, propaganda osoa eta zuka eh, lenaipatu duzun bezala, hotsaiaren bederatzeta aurrera, aurre matrikulazioa eh, egiteko parada izanen dute eh, gurasoek gurasoak, eh Berriozarren dere dua, daramaia, eh, de eredua Daramaia urte desente eta eh, urte hauetan, bueno, pues eh copuru eh, gora joanda. Ez da kit espero zuen e, zera, e, joera hori mantentzea? Gu, a ber, eh, kontent gaude aurreko urtetan izandako matrikularekin mantendu izan ditugulako ba, mm, azkin urteetako kopuru horiek. Egia da baita ere, natalitate tasero horokorran jetxi dela. Horrek bueno, pues ere, keskatzen duen zerbait da, ze nek ez ziritzial izango gara lehenko kopuru horietara, baina portzentaietan orain artean mantendu gara. Eta gure aurtengo, aurtengo erronka bada hori mantentze eta, bueno, alba da zergatik ez punturen batero portze, portzentaietan betik ere gura egitea. Eta ezaguretzako erronka badakizue berri dezarko elomendialdea di eskola, comarkala dela, eskoaldekoa dela. Eta, bueno, pues, herriei pues ere, bat, atentzio berezea jarri diegu, bai, horre berrio do behiti, markalaen, teizain guru, etako herriei. Erri, eta, eta, bueno, tendenzia hori da. Eta pentsatzen dugu ez e, egitenari garen lanarekin eta eta bueno, ba, gizarten bertan e, nabaritzen dugun demandarekin balutuko ba, dugula ez. Inportantea da, mm -hmm. Importantea da e, aurre matrikulazio egite esan nahi duten gero e, iraia aldera egiten da ja e, e, matrikulazio hori formalizatu e, baina zen nolako garrantzia dauka a, e, aurre matrikulazio. esan nahi dute e, e, Gerta daiteke norbaitik norbaite, e, norbaite plazarik e, e, geratzea. E, bueno, remen bi gauza eta batetik aurre matrikulazio orain da gero ekainean izaten da e, ja matrikulazio, baina orain hartzen ditugu ja papel guztiak eta ururreatean ja prozesori aurreratu egiten dugu orduan. E, behin orain matrikulatuta bueno, lan asko aurreratzen dugu eta ja, jagurasoakri batean batean usten diogu etait bueno, jote diaiek ez beste, beste ardura batzuketa. Gertatu datik zenbait eskoletan, eh plaza cupura birreta kanpoan geratzea. guri momentu zitzaigu suertatu. Etaigu suertatu esanlakoa ba dugulako bueno, pues eskola ongia da ka, e, gaitasuna badugu, ezta. Idugela idugela e, jasotzeko momentuan e, natalitate tasada lataurtik e, bete gaude, hortaz e, bueno esa esa gure kasua baina bueno bai gertatu daiteke la beste emaitz e, eskoletan, ez da? Baina, bueno, emengo kasua ez da, baina animatu nahiko nituzke ere, bueno, bagurasoak, ba bueno, bagura ba, eh bueno, e, bueno, ba, ba e, matrikulatzera beraien, beraien aurrak eta eta bueno, pues hor tarakolena ipatutako e, lokartu gabe geiegi, ba, ba, bueno, matritrikulazioko pausua edo urratsa eman dezatet animatu naiko dituzke. Bai suposatzen duzu esan duzun bezala eh, oso garrantzitsua da eh, aurre matrikulazioa egitea mm, Barne antoolakuntzarako, ez da? jasque baiez horrek ja emango ematen digu bazen bat geleekin funtzionatuko dugun datorren urtean eta eta hori hori momentuan gu ja datorren begira, begira jartzen gara ba bueno, ezkentzaldik eta egokiena hiteko eta ekainean bertan ja familie berriorieekin izanten dugu bilera ba irailekoa Ez, barakizue betiko horrego gitzaten gara, ja komplikatu aizaten dela, orduan horren inguruko informazio zehatza ere ematen dugu, ja eka inean, eta horrekin martxan azten gara. Ederkiz, e, menutxiber dugu, denbora joan zaigula, ez, ezkerrik asko gure deiaten atenditzagatik plazerra izan da zurekin e, itzegitea minutu txoa hauek. Ezkerrik asko. Oso, hongi, ezker mi Aio.